në jemi stëllata Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamu alaykum wa rahmatuh dhe selamu. Masi u është në mbrëmje vjaznore i dhamë ku mështa binë për Ramadanit. dhe është vonë në shtetet amerikanë që është atë viet. Allah e është përbleft njëherë më spari babë, në mandaj djallin, sepse djallin është priti babës, nuk është baba priti djallin. Do me thane dhe ju ta kini parasysh, si të keni dhe nivej për të mirë të hajrit, dine që jeni produkti prindve të rjuhj. Pa marë parasysh, ku e kazateta i bika pozitive e babës, qa jo ka bo që ti të ritesh, velhamdulillah. Këtu në këtë mbramje vlaznorën, këtë lagje të hoqa mahalë Se më sigurit dojnë me ditë të tjeret ku jemi të e najtë Mësha Allahu ta'ala, kemi këtë mbramje vlaznorë e kupë Për shihit edhe që hangrëm edhe pimë këtë konak Pra pak saj që ka pëdonë e më thonë para juve Pëdonë e më thonë para juve, sa do të kemi gajle fjallën e Allahu të gjellë e gjellë alëku Po tham me plot gojën kët fjalë sa do ta kemi gojë fjalën e Allahut xhallal xhjalalu nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna llaha zawali al-ardh wa mashariqaha wa magharibaha Allahu jallalu min ka tregua dyanet e botës lindjen dhe perëndimin dhe ka thënë wa sayablughu hadha al-amr edhe kam arrit ky din ma zuje li minha ajo çka më është më ka më është kallëzuar kal mua Ajo që ka më është të regua mundë, dhe më thonë lindja dhe përendimi. Pra ndaj kështu në shifra asin start të kësaj ligjeratës apo këti dërësit sëndën, masi që jemi në shpine këtë në vlaznive të cilët për momentin në Amerikë, më siguri do t'ju interesoje dhe më siguri kemi mundësi me e futë edhe në internet me pa vlaznit tjerë tonë në Amerika, tjë edhe në përendim të është, më dukët internet i shihet kutë hinja i shihet në kretë botën, asht Ather do t'jakushtojm paksa edhe shifrat që ta dinm vllaznit, si gzim, si për gzim, si për uh, myshde, si për sihariçim, që ta ken parashyrsemt vërtet ky din, jo për i nat të çufarve. Jo për i nat të kristianëve, jo për i nat të judive, jo për i nat të paganëve. Jo, ky din i Allahut, din i Allahut, skaj nat. Po kam u përhap ky din për arsye se Allahu do merit me merita adhurohet, prandaj ky din kam u përhap. Jo përinat dikuj. Prandaj Allahu xhalla xhelalu për këtë din ka thënë janë disa ajete të ngjashme në Kur'an. Te njëjtat ajete kuranore interesante janë, unë më çaton shka po di do të flas normal. Në suratut Teube Allahu xhalla xhelalu po thotë: "Juridun al-yutfi'u nur Allahi bi afwahihim wa yab'a Allahu illa an yutimma nurah" poleu kërhe kafirun dëshirojnë ta fikin kët dritë për hapjen e predikimit dinit të Allahut. Fjalën e Allahut, dinin Islam, doin mos ta dëgjojnë, doin mos të përhapen, doin t'i vënë pengesa, pranga ta nalin kët din me gojat e tyra, me mjetet e ndryshme nikënë. Mirpo Allahu interesante po thot në kët sure. O jeb Allah. Ashtu që shoqojnë Allahun refuzon. Allahu s'don ashtu. Ila yutim. Jo, vetëm komë pëlqesu. Në surët të ube. I njëjtja jetë kuranor është në surët të safë. Juridu në ljutfi unur Allahi bi efvahihim Wallahu mutim munuri. A ta dëshirojnë të bëjnë një gjotë tilë, të ndalin. Po Allahu ka marë përsi për me plëtsua. Në një sentë që Allahu e ka marë përsi për, si për mu plëtsua. A ka kush që mundet me ndalu? Wallahi s'ka. Për anda juve që jeni këtu veti në këshiloj maspari, pasta e dhe juve, edhe juve që këni më nëndegjua në Amerik apo në vendet e ndryshmet botës, pak dhe të shkëj me disa shifra të ju të regoj të ju përgëzoj, por në Amerik në dim shumë pak, për arsye se, për neve është një botë e largët, dim shumë pak, vetëm së një gjëma dim se, në bidhët 12 milion është numëri i muslimanëve, e numër i madhë është edhe prej Arabëve atje, Zaton Arabia si një numër të madh 300 milion nuk ka, ku di më ditë sa mban 5 milion njerëz vendit të 7-8 milion. Prej 300 milionëve do thotë, në në Kosovë 2 milion e gjysëm, mbi 7-800 mijë shqiptar i kemi jashtë vendit. Domethën sa si numri i madh. Mir po ka mia e mia është xhamia në Amerik, të cilat janë me themele, me minare, se po i shohim përmes televizorëve dhe ju kush po jeni në Amerik po na tregojnë. Domethën këthe kemi parasysh. Un do t'i dalëm pak Evropës këtu si, si kontinent sepse në Evropë edhe sot luftohët feja islame edhe pse propagandohët demokracia e plota aniknina pu ka me të odat të cilat luftohët feja islame prej atyne që e luftohën fejn islame me siguri prej urejtjes që kanë në fejn islame a na që jemi në fejn islame dojmë pra të predikojmë se nuk dëshirojmë që poplë evropion të në nështrohët gjëhenemit As pople Amerikanës, njerë ju, jo, a, a kemi qefna, me thonë, popit i pashim të gjithë në gjëhnem? Jo, në thëjmë, Allahu gjellë gjellalu hu i udhëzoft, i boftë për gjënet. A mësë mës potu të minje se s'ka vendën gjënetë për, për nazihët neve? Jo, ka gjënetë jenështë i madhë. Osari u i la madhë firatin vë gjënetin, ardohes sëmavati vel ardhë, gjënetët jenë të mëdha shumë, shumë, shumë, shumë. Në këta jetë që e theksova është sa toka e qili, e sa toka e qili a dini dhe kush sa toka e qili, sa është e gjonë. Jo, jo, këtë shkenca që ka ka rrit, ala, dilin saksisht nuk e din sa është larkë prej tokës, dilin. Hanën, kanë arrit, i shka dilin, për arsëse, matja nuk mundet me i qindru asaj rezës, përënde i ka, edhe jo është khilafie që që të thëjnë asaj. E, dhe më thonë, nuk është e sakt sa, për e toka, ku e qili, o Allahu Alem, Allahu Gjellëshanu mu për e dituris në mësof di shka me dit. Për andej për ju thamë, për këtë për gëzim, si haricim, për këtë myshdhe, në Europë ka hecë islami, për hajrin e Evropianve. Vallahi në të nëndëgjojnë edhe ata që nuk janë muslimani, nësha Allah, edhe ju që për nëndëgjojnë një të regonju atyune që nuk janë muslimanë, që ka thëjnë hojëllarët e juj, dhe më thënë na, shqiptarët, që ka thëjnë. Këtë dinë ka me hecë, pa dyshim, se nuk është na që e kemi prëdhua. Asa rapt nuk e kanë prëdhua këtë dinë, asë osmanlit nuk e kanë, nuk e kanë prëdhuk të njerë jutërë. Kë është dini Allahut Gjallajalëu. Huëllëdhi arsële Rasulahu bilhuda vë dini lhaq li udhëhirahu alët dini kulli vëllë ukerihel mushrikun. Domethën Allahu e ka dërguar kët dinj. Shkaq kët dinj mirëbon rahat popujt. Mir po ju në perëndim që jeni, po ju tham të gjithëve kështu, po ju apeloj, o popuj, po, po ju boj kerkes, çe ta predikoni fjalën e Allahut dhe kështu tju tregoni përëndimorve në përgjegjësi edhe lindorve normal. Pranonë kët dinj se është katruat parën e juaj. Oni më kanë në disa shtetet të Evropës këtu, jo shumë, 3-4-5 shtete. Vetëm mortaliteti, vdekja, pëse, pëse s'ka parime islame, në përëndim, rruju prej, më zbëjmë shumë fëmi, se s'u një rrujmë, një ka hinë vezvesa ajo. Këne hargjojnë pare në haram sa mundin, pare shumë shkrinjët në haram për saltanete, për qefet e ndryshme. A këne thënë me bën fëmi, deri sa ka hinë së muje të këfemnet përëndimore, pëse me bënë fëmi me shtremua me e prish vijin e trupit. Edhe, ati është zhvillua vetëm mortaliteti, vdekja, vdekja, vdekja. Pra ndejë thuhët në Gjermanië mas 3-40 vjetëve dhe tjetë 60% në umri muslimanëve. Në Francë mas 50 vjetëve dhe tjetë 70% në umri muslimanëve. Në Zvicër mas 20-30 vjetëve dhe tjetë 60% në umri muslimanëve. Nas po dona ç'ështëu ç'është qysh po ni dëgjoni prej kësaj fjalës time. Nuk po kemi chef, farohen këta zhdukën, këta ritën këta. Jo. Predikonë fjalën e Allahut xhella xhelalu, ç'ta pranojn në anglisë la ilahe illallah, Muhamedu rresulullah, ç'do të thonë me, thon, me mëri të sadurohet kush veç Allahut. Pse anglisë ç'është qalë më thon? Krishti adurohet? Hazreti isen me aduruar? Jo, Hazreti sa Muhamedi pejgamberi on ata njerës. Në nuk adhurojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, na adhurojmë krijosin e Muhamedit, Allahu xhellal xelalu. Prandaj, o popull i anglis, adhurojeni Allahun. O populli francez, adhurojeni Allahun. O populli gjerman, francez, italian, spanjoll, amerikan, adhurojeni krijosin e juaj, mos adhuroni plastikën, kukullën Hazretit Isen. Të cilën me të cilën po gënjeheni, po mashtroheni në këtë formë, sa as nuk ka zonë as djali i Zotit. Për ka çan? Ibiri më rjemës, në barku në sajë rritë zhvilluës i kurti. Inë në mëtheli Isa, indë Allah, ke mëtheli Adam, khalëkahu min të rabin, thumë me kalle le hukun. Sikur halë i Isës gjendja, Isës nësikur gjendja e Adamit a.s. Me ka kriju aton prej edhejut, pa bab, pa anon. Hazëti Isën e ka kriju pa bab, e menon. Dëmë me thonë nuk është zotë për të adhuruar, njeri nuk adhërohet, Allahu adhërohet. Mirë po, ka më ardhë një gzib shumë i shpejt me izëm të Allahut Gjellë Gjellalu hu, më kara për hisë e këto 3-4 vitet e fundit pak me bon vizit për endimin si qdo vit, më kara për hisë e më utakua me vlazen të cilët kanë pranua fenë islame prej franqezve që kemi najtë, prej gjermanve, prej italianve, me cilët kemi bon biset për mrekulli, mashallat, Allah ja u kanë drichua fëtyrën, sepse i kanë ras e gjda Allahut Gjellë Gjellalu, nuk ju kanë ullë krieseve kryqi te cilet as gënjestër nuk është krycuar Hazrat Isa, edhe mu pas krycuar, edhe edhe pse nuk është krycuar, mu pas krycuar Hazrat Isa në nukiperkulim i Hazratit me Allahu xhalla jalalu. Paj ka fliu vetvetin për neve. Kush ju ka thonj çu për neve? Se ka fliu vetin Hazrat Isa për neve. Çdo pejgamber e flion vetin për umatin e vet. Hazrat Isa sipas besimit tynd se ka fliu, ka fliu për ben Israel. حضرت عیسیٰ كون ادغوار تہ بنی اسرائیل نو ککن تہ بنی الرمان تہ بنی انگلش تہ بنی الالبان تہ بنی اٹال اون کٹھو ہجلال ایو وکانی یبعث كل نبی الى قومه خاصه قومه خاصه وببعث الى الناس كاف حضرت عیسیٰ کچن ادغوار تہ بنی اسرائیل تے حضرت موسی تہ بنی اسرائیل تے حضرت داوود تے حضرت سلیمان تے بنی اسرائیل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچن për gjithë popujtë në botë. Kështu ka kur të regu kurani famlartë, Allahu Gjellë Gjellalu. Mirë, po për mysh dhe tash, për siharicim dhe për gzim, për i botës për i ndemore, që ka kemi të mirën, që të regoj disa shifra. Tash në kontinentin e Evropës ka 15.000 gjamia. Normal, aty një dhe Bosnia dhe Kosova, dhe Macedonia. Dhe më thonë, komplet muslimant në kontinentin e Evropës i kanë tash 15.000 gjamia. E i kanë, 3000 organizata, 3000 organizata të cilat punojnë për për, për predikimin e fjalës së Allahut xhallaxhjalalu. Po në Perëndim i lexojnë ka mrafshta, organizata terroriste kundra njerëzimit. Jo rën është ajo. Në Islam nuk ekziston terrorizmi. Nuk ekziston terrorizmi. Kurse Evropa kohëve të fundit tash deri para 2 viteve, 2 vite gjysme që është bajt muslimanë dhe Evropa në Paris kjo kjo mbledhje ky kongres para 2 vjet ose 3 vjet na në shtu ban numri ka arrit i muslimanëve në Evropën kompletnë kontinentin e Evropës 45 milionë normal edhe bosniakët edhe shqiptarët hyn këtu në kontinentin e Evropës komplet dojë tyu tham juve edhe ata që po na dëgjoni e po na përcjellin në jamin e praktë ecjes përpara jo për i natë të tjetrit prandaj ju që po na dëgjoni të regonjën të tjerve, se hëgjallarët tonë, të tonë, jo për inatë krishterit, asë qifutit, asësës i hiqë, jo, jo, vetëm për hirë të arsyjës dhe argumentit. Për hatër të Allahut gjellë gjellalu, për arsyjët e argumentit shnosh, dhe të arsyjët shnosh, Allahut duhet të adhërohet. Mreti nuk adhërohet, kryetari nuk adhërohet, qeveria nuk adhërohet, kushtetuta nuk adhërohet, sistemi nuk adhërohet, të shtë adhuru o sistemi, që ka bomë në më sistemi një guslavë të regoni? Ose nga ma vonë Shqiptarët e Kosovës, që ka bomë më sistemin komunist, ose ma vonë të ati sistemi të sërbist, nga veç mënajtë mi o adhuru e ligjet dhe sistemet dhe njëzve të shtetit të cilët kaluën do vodhën e do zvodhën e do ustërvodhën e do vdicën e do mjëton veti në sistemet rane, aj sistema, aj, sistem, aj shtetë, une e bonja, kju, une e bonja, une e bonja deri na keni qenë çuar deri në humbje dhe në xhakderdhje. Ja ja. Ne përkundrazi e ja, adhurojm Allahun xha le xhelalu dhe shpresojmë me bindje plot 100% dhe nuk na bie nivel i bindjes asnjëherë, as, as për centimetër, as për milimetër, pse nuk do të vjen fitoria, patjetër do të vjen fitoria, po për çka? Jo përinat të tjerëve. Ja ja, vjen fitoria për arsyesë se kjo ka argumentin. Pse në perëndim, për shembull, e pranojnë fen islamë, njerëz Ma eminent që ka përëndimi. Po për e gjënë argumentin. Argumentin piku e marim nja, ma të shnoshin argument në e marim prej Kur'anit famlart, i cili deri më tash është i për këtyr mbëmbit 200 gjund botës, vë alhamdulillah, edhe kemi argumentin prej fjales gojës Resulullahit sallallahu aleyhi vësallam, e gojë e cila nuk ka rren kur, kur, kur. E forton ka dëshmuar prej mbi 700, Allahu xhala xhelalu, wa ma yantiquna el hewa, in huwa ila wahyin yuhha. Nukflet këngë nga dëshira, po vetëm nga flet nga jo shpallja që po i bëhet për Janus Allahu xhala xhelalu. Prandaj, po ju them mysh de keni. Mir po kretshka po kret më dëgjoni. Kretshka jeni tum të djua. Duke ju thon vetit dhe këtyre shokëve, kolegëve që kam këtu në këtë dhomë ku jemi të njëjtë, edhe juve, ecni me argumentin përpara. Po këtë argument që keni doni vetëm e praktikua. Prandaj tregoni për ndimit kolegëve, shokëve, vendit punës. Kret kat shkoni se të gjithë jeni pjesëtar për ta predikuar fenë e Allahut Xhela Xhelalu. Kush më shumë e kush më pak. Unë dash tash i hoj, dash tash më shumë kam përgjegjësi për të predikuar. Po a ti si muslimana nuk din kur jom për fesë? Nuk din mi thon ti trequi ç's duhet më najx junub? Nuk duj, nuk din mi thon ti trequi ç'duhet më bë bismillah kur të hash? A u dhu billahimi në shejtonit rajim, kur të afrohesh dhe kur të afrohesh dhe kruje e ojote? Nuk dish me thonë, se shejtonit përzihet gjithë kundë? Prandej, kret predikonë, belliguani, veleu aje, ka thonë Resulullahi sallallahu aleyhu sallam, predikonë prej meje mës mujshit ma shumë, bile një ajet, dhe me thonë, veleu aje, një ajet nga Kur'ani famlartë. Prandej, ashtë një myshdhe ardhme, pa dushim, myshdhe apo vjen, që, si që a Ne pse po gëzohna këto? Mos më ndajmë të tjerët ose anti-islamistët po gëzohen që na do të mbizotrojnë botën. Ja. In al-hukmu il illa lillah, ligjësh ndër të Allahut. Na do ta praktikojmë tek njerëzit. Jo tek xagjderia, jo tek korrupsioni. Tja për shesot, bota më zhvilluar në për duni, botat, botrat, shtetet më zhvilluara, ku kanë art, kanë art der të xagjderia. Sistemët më të zhvillume, jurisprudensa më e ngritur, ligjet më të shnosha gjëja më të mira, më të mira. Me keqardhje pëthomë se gjithë javlonë kilen muslimanëve, muslimanë të kanë gjakderdhe në marafë. Jojë, kur? Për kundra zi, Kur'an i neve në thët, ajë që e falë një jetë, e pështon një jetë, si kur me pështu të rë botën. Pëthona thjeltas, ajë që e mërë në qafë një njerit pafajshëm, si me marë qafë të rbotën, dhe më thonë, aqë krimi i madhështë. Kjo saj përket njërzimit në përgjëllësi, kur së saj përket vetë muslimanve, në, në, në veçantit, dhe më thonë, në mesin e muslimanve, qa që kemi krimi në të ndaluar haram, për mrekulli nësë zgaboj hadithin me marë tekstualisht me spjeguë, apo me, me cituë prej, prej originalit, sëtë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, hedmul kabeti, Ahva në inda Allah min Irak ati demi muslim. Qërësat ndalu me në qëmë i gjakderdjen, me e prish qabën, është gjëna ma i vogël të Allahu, sësa me e derdhë gjakun e një besimtarit. Pra nda ju në ju tham juve që bëndë dëgjoni edhe kredve, ku shë kini njetë me bënë një vrasje, me vra vla, një vlatë andin dikuna një kënina, prish në këtë njetë, bënë një njetë me prish qabën, në mojshitë. Në mënyrë, do të thash, shikoj çfarë çfarë parimi në Islam kemi. Prandaj, ne nuk po dojmë të shkuam për para, por i nat dikujt. As sesì, si, i naty është i shejtanit. Ne as kemi këtë nat. Ne na po dojmë të shkuam për para, le ta adhurohet Allahu xhallal xjalaluhu më me merit. Normal? E pastaj ne të praktikohet këtë fytyr tokës, ligji i atij që ka krijuar kët tok. Kush e krijoi tokën? Allahu Gjellë Gjellalim, kush ka të drejt të i vej ligje të okës? Kush e ka formua dhe e ka prëdhuë Mercedesin? Gjermani. A banë shqiptarit mi vun ligje Mercedesit? Ose General Fordin në Amerikë? A unë General Ford? A prëdhëj në Amerikant? A banë në shqiptarit mi avun kanunin e eci e sa ti General Fordit? Jo, be zbanë. Qaj që ka prëdhu, e ka prëdhuë? Ai Avalicin. Kjo botë, a është made in Allah? Që shtohet anglisht made in Allah. Made in Allah. Është një produkt i Allahut. Kjo tokë, edhe ti ajë produkt i Allahut. Dhe ti edim, edhe ti je made in Allah. Pra, Allahut, ty, edhe ty, edhe ty Allah. E kush ka të drejtë më të avuat liç, vetëm ai që ka krijuar. Kur djete pe fabrikës, atë ndava maksimum normal mbi vinja ta jë. Vula. Edhaçi pret drun mal. Kepo adhaj që prej drunë në malë, kër derë prej malin në fundë, që thëjnë shumarit që pëtashë. Rojtari pëllit. Rojtari pëllit. Si po, dy fjallë, shkijet i kanë thënë shumarë me një fjallë të dyjatë. Malori. Malori. Qajnë në malë, që e ruën në malin. Aja ka një qikic. Tekurit. Tank. Drunit që drunja nëse ka kryua, mirë po me të regua që ti prej që ti malit jetë ardhë, që kyta ka leju e ty e p Edhe na, kush e ka kriju kët tok? Allahu xhel xhelalu. Kush na krijoi nevem mbi kët tok? Allahu xhel xhelalu. Ligji kujt duhet të mbi zotrojm mbi kët tok dhe të xeveris ligji kujt? Po ligji Allahut bre. Amontazh ligje të romakëve, të francezëve, të anglezëve, të amerikanëve, të shqiptarëve, li, ë ligj i thënë të shqiptarët ligji ka, kanuni lekës. Shka ka lidhje kanuni lekës apo lekës nejmë musliman? edhe krishtion të kanunin e lekës zbanme e kanë krishtion e kanë prej në gjilit, prej Bibles. Të pëthënë, kretë është puna ku në, në sinë përëndim, sinë lindje, këtë shkëm duhet të mbizotroj dhe të gjykoj dhe të gjeveris në ftyrën e tokës mi këtë njerëzim, ligjë ati që i, i qili ka kryu o këta njerëzit, na nuk pëthona dhe nisan tjetër. Pra nej, nuk jam i kunder njerëzimit. Në islamin ton, feën ton nuk ka terrorizëm. Nuk ka terrorizëm. Apo kush tju rënje veç dikush ose ose ose din me me dredhua, manipulo. Dhel prak me manipulo, ose mundohot paradikuj i cili se kupton kët polën tjetër, ato mundet me mashtrua. Jo ja, ju init shtujeni. Ja ja ja përkundrazi, merr në moment gjatë 30 viteve pejgamberi sallallahu alejhi dhe po do të them 22 viteve, po gjatë 30 luftave, afër 30 luftave që janë bërë në periudhën e jetës së pejgamberit mes muslimanëve dhe mes paganëve, e dini sa vjet janë të vdekur? Lufta jo shaka. Treçi në 76 vite. S'ka më shumë të thoj. A kamoit më bënda dhërdhja kot shumë. Pobrë, po din kur është liruar më, kashka ka, ka pasur në dorë pejgamberi kret popullën e Mekës fshinje. Fshikua thon, "Ja yeah, gjak yeah. derdjes ka, ju dhebu fa antum at-talaqa, shkoni se jeni të lirë. S'ka në Islam gjak derdhi. Feja islame gjakun e njeriut e urren me pa. Gjakun e qurbanit e ka Morak. Gjakun e njeriut e urren feja islame. Gjakun e qurbanit e ka Morak. E atë për gjakut Kur'anit ka treguar Kur'ani. Fasali lirrbeka wanhar fa'la namazn per Allah edhe pre kurbanin. Çkë e dini ju? Prandaj kur është fjala e adhurimit Allahut xal Gjell xalahu që duhet vetëm fjala Allahut të çeveris mbi kët tok, vetëm ajo të të të jetë të, je, të mbizotrojë edhe ka me mbizotruar, çu shkaqen xhilafeti islamik. Madreqsi e ka me fjalën, jo me dhun, s'ka me dhun. Wallahi kur kanë çën, këto e din historianët e mirë, e din këtë meselë. Jo jo gjithkush. Jo ata të cilët kanë urrejtje dhe mllëf ndaj Islamit. Musliman, kur janë kont mirë, tamam, tamam. A dini shkaqatin? Jo kanë dorëzuar muslimanëve, kristianë me urrit kishat e tyre. Ma në mend, ju wallahi. që kjo mësë gjithë laksaja që jështë, kur kanë hi muslimant, që jë kanë pasë krishtjantë për para, kur kanë hi muslimant, kishat e kutsit, që jënë kutsë kishat e krishtjantëve, qelësat e tyne, i kanë lypë prej hazretu i meritë në Medine, me ja urujtë muslimantë, pëse, se mus dora muslimanit nuk vjesë. Në qëtë shkallë është, e? Prandej apeloja të ju që ju jeni këtu pak me mua që përrim bashkë sonte, Allah ju shpër bleft, po atate cilët kanë mundësi me paket e, inqizim të sontit dhe ata për mes internetit që dhe të shohin edhe vlazni tonë në Amerike, në Evrope, në Lindje, ka jona në Neknina, kujdes me fjale në Allahut e keni emanet në qafat e juja. Kësaj përket adhurimit Allahut Gjelle Gjelalim, mandej më radhë, më shkuat e poshtë, këma respekti edhe babës edhe i nënës. Sa respektohët baba dhe nëna? Unë pak mujë me ju thonë në dy fjallë, kështu më si që në këto rjedha duhet me dit. Ka qenë një dietari cili ka vdek tash, rahmeti pas shpirti, Mohamed Mëtevulli Sharavi, është ku në Amerikë para do vjedhë, për misionin e ti, për edikusi fejtës. Në Amerikë, një femën Amerikanë e ka prit në aeroport. Kur ka nje që pëvjen hojë i madhi e gjiptit, Gazeta ka lejmërua dhe atje, këtë nëse këtë ditë, ti në Amerike dhe përse e tërishë. Ka dal, ka shku paska drejt atje në aeroport me paracit kërkesën, filonë misafirin, kam qefë me parë të unë me pini kafe, nëse pranonë, normal, misafirin. Edhe këti djetarit ja kan paracit qëtë kërkesë. Mohamed Mutohulli Sharabit. Kusha ka paracit një femën, një krishtian e Amerikanë. Edhe kjo ka pranua oferten kërkesën e sajë, Edhe kanë dalë ata që kanë pritë misafirin që po vjen për në Egjipt, e kanë marrë, kanë çuar shtëpi të ajo kristiane. Ojo i ka parë cite ka e ka gosit, shtoi ka cit me hangër me pi, e kjo ather nuk ka qen veten, po edhe nonën e ka marrë me veti. Kjo punën po kuptojmë që nonën duhet shumë e respektuar. Nërë moment me për Egjiptit e ka marr dietarin nonën në Amerik. Se kë kë kanë puni atje e nonën s'ka dash të më lë, më lën veten, hajde me mua, shoqro. E ka marrë dha nonën atje. Edhe vet plaq kokon çeravi. Kur e ka marrë nonën vet plaq kokon. Me siguri moshën e ka pas 70 vjet kur e ka marrë nonën. E nona me siguri jo ka 90 vjet ose edhe më e vjetër. Etash para amerikanes aty në dhomën e saj kur kanë ku kanë hinku i kanë gostit, janë janë lodh, u gjelargët këso sa, sa orë po ju merr prej prej iptit atje mundet me marr edhe 12 orë, më herët aeroplanat janë kanë edhe më më ngadalshëm ndoshta. Dutrim dhe të orë një lodhje, ta është aty, ajo kuj ka gëstit, kuj ka shërbjuj, aty ka pas uje send, kuj ka marrë njënës vetë që a la në shtyrën, ja ka la komën, se njëna plak. E ka, se njëri ju kër lodhët, me qëka që lodhët, me freski, me uj, me tush, me dishka pushon. Edhe kuj, hoxha, ja ka la njënës fëtyrën, e krihet e komën, i ka dhona pdese, kanë falë në mazin, edhe janë jan shërbjuj me qëka ju ka dhona. Me usherbui ajo Amerikanja kristjane, kristjane ka qenë Amerikanja. Kure ka pa kërë, që ka për i banë burë i plakë, 70 të kësur vjetë, 90 të kësur vjetë, që bon. ka për i banë, që pa rëshërbimi pi thotë, ta shë kanë kryo gostinë aty të eri sa kanë dashtë, edhe kanë marë, izëm kanë shkua, kanë marë, lej kanë dalë. Adhinë që ka ka thona jo kristjane, këto kemi ledzua na jo, jo i gare, Hoxash ka ka të regua. I ka thonë, otë kishëm kone dhe une një njane, një muslimanit. Sa ko ka mirë me ka njënë e një muslimanit. Po pse? Se i qojnë një për shtëpit e pleqve në përëndim. Baba o plakë po, a ki penzine mirë po, në doma tjetë të pleqtë. Më se i banë të lashe djalit, as vajzës, as rejës, as njësës. Atjetë këshylin të i me para, po këtë është që një matë këshylin. Atje ta lutin vdekjen inshallah sabahin seçelis. Edhe bilet zgupin de. Mor inshallah seçelis ato parat që kanë me të parë në Bank Shajkia, niknina e to jesi në ti inshallah se ha shpenzina stë dit. Edhe çtash këtu po të tenan Kosovë mio çel pleçve, si shtëpia për pleç. Kan çel veç në Prishtinë shtëpia pleçve. Spekçyrin e për shtëpia pleçt. A çka do më thon mi mj për mi kçyr pleçt? Po me kçyr babën edhe nonën dhe mëu kujdes për tyne, për ta urdhë një numër dy, mas i të adhërëm Allahun e pletë fëqishëm, numër dy është me i kështë pleçtë, babën e dhe nënënën, respektin dhe i tyne, pra ndaj ka thonë, Allahu gjallegjalluhu në Kurane, kini në surën El Isra, vë qada rabbu kella ta abudu illa i jahu vë bilvali dhejni ihsana, Allahu ka ardhëru që mës të adhërohet tjetër kush, veç Allahut, aja Allahu mës pari adhërohet, mandaj respekt kuj, Asmos me çozonin nga tyne me plot terbie waqfid lahum ajna hazul min ar rahmeti wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira wul krieh tstat ul krieh d wa khfid ul yun nshtroje babas dhe nanas ha baba Ma... ti jam poqitesh se aj 40 vjet ka dal ndjenja jo bra jo kon 4 minutsh 1 minutsh 4 sekond sa flisht, sa lamje, sa pastrume, sa përkujdesje, sa haje, sa pije, sa ku ku po më vritët, ku ku po më bjerë, ku ku po më banë. Pytja, pyte gruën, t'i për atë nësëndasht ta sekon veç në ndarje komplet, për gruja t'kallëzën për t'jallit. Dhe më thonë, pyte një nënë atë sakin i vujt për ta. Edhe s'këna pas në këtafar pampers, ta si kur që dhe është. Ja, ja, felejnë. Ja, ja, ja, ja, po, shë, po gazep për gazep, na Shkallaj duhet më heke, duhet, mu pastorua, duhet më pastrua, duhet më rregullua. Fëmija më rrit. Prandaj për ndërmorë, pse s'po lindin, sepse po pritojnë me bombardin të Tullum. Mos tajmos më po vdes. Mos tajm prishat via. Mos na i kaon. M'na pa xum dhëfnotën. E han riskin tani, ai kujton që riskin er vet. Klipja at babës. Jo për Allah ja ka çur riskin aty. E kështu më radh këto xona baba dhe nena. Mandej, edukimi etyne, edukimi fëmijëve tash baba na në respekt, edukimi fëmijëve në përendim që ka spash, po dhe këtu që ka spashohim. E unë ma shumë s'pëdu me e s'gjatë për këta, vetëm pëdu e të ju përshëndes të gjithë, kush do të në shikoni për mes kësaj, ma si që është inqizim, besaj që i do të dale inqizimi mirë, nësha Allah o të ala, kështu që këtë inqizim i ja, asjallim ja me siguri me njëherë internetit, me qëllim që të kanë dobi, kretë kush për nëndegjon, edhe ta ta që së në kanë kuptua na që ka thamë. Se mund dikush ta shikoj, qka po thotë këmë kënjëri, qka po thotë kënjë nësan, po të ju të regojnë përëndimi, se fjale Allahut Gjelle Gjellalu hu, me plot merit, me plot merit, se është fjale kryusit Gjelle Gjellalu, i lartë madhruarit, me plot merit, duhet të praktikohet nësi përfaqen e tokës. Në kuran, që ka thotë Allahut Gjelle Gjellalu, këtu pleqët shqiptare të pë Ja qe arabtë përdorin normal edhe turqit e përdorin normal keq musliman al hukm lillah. Kemë ndëgjuat këtë fjalë bile artistat në televizor për Hajgare e përdorin al hukm lillah, al hukm lillah, al hukm lillah. Çfarë do thonë çka fjalë? Jo bash tamamë do përdor. Ata ndërsa për Hajgare po thën, po ngonë kuptimin çka ka? Ligji është i Zotit. El hukm lillah. Po. Ligji është i Zotit. Al hukm lillah. Çfarë do thoni është ligji i Zotit? Kër kush të ka të drejtë më në avu ligje. Kush ka drejtë më të vu ligje veç? A i që të ka kryua. Që ka në këj ligjë? Që pju të regojnë praktikë që ka nështë këj ligjë? A kini poa kure bleni ndo një aparat? Shka do që të blesh një aparat? Bashk me aparatin i bjë ndo fletore në ta. Kataloga, i thejnë asaj fletores? E qelish atën shka ka në ta. Qyshme e qel, qyshme... Po pse ato e qesin? Së ndoshtë e qelisht edhe djegisht atë aparat, e ke bleve dhe djegisht. Dhe dhe nima që ashtu nështë, sa për illustri mund për ju të regoj, e bleva njëherë një nikësi satelit, dhe, dhe të shtrajt e bleva 700 marka kërë konë me marka, e shtina në rëm, aje ka pas e, stabilizatori, ka pas spoj, kontakt kec, ka pas bëndë bëndë bëndë bëndë, në klap rrime al shova, rrime në dhe doja, mandaj shkova, mendru, a isë mandre, të tje ke bënë damin, garanci i ka nëse prishet për i defekëve tjere, të tje pas ke djej, jadash edhe një qinë marka, ndresja të sopën. Për shka e ven katalogin? A di një ligjë Allahut, i një lëhuk mulila qka është? Qaj katalogi për ty? 70 vjetë ti ki me jetu vë pa kataloga? Ku në namazi? Ku në zë qati? Ku në ramazani Ku në haqëllë e ku, ku në respekti babës e i nënës, ku në edukimi e vladve, ku në akrabat, ku në këjshit, ku në shtetë dashuria, ku adve dashuria, ku në mbrojtja e vlerave, ku në mbrojtja e dinit, ku në mbrojtja e pasunis, ku në mbrojtja e në muzit e moralit e enderit e karakterit, ku në mbrojtja e gjakderdjes, katalog është të hi. Nësë u ne quim kurani në katalog të mirër mi vesh, një shembul ilustrimi sa me mar vesh, kurani në qka ka ardhë kurani. N kurani Allahu Jalla Jalalu, kurani pa tur, ju komboti bjanin li kulli shi. Kred jera ti kom skar ucka. Khaberet porporshme, lajme çka kan marr tarshme. Pejgamber shka kan kalua, për Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, namazin shme e fal, kurbanin shme e bë, babën on shme respektua. Deri aj din çka ka 24 orë që çka duhet me bë. Kjo është taim në veç. Je çun sabah çka kimë bëu me nisë. Ose ke inaqsham, mbramje. Çka kimë bëu tash deri në sabah. 24 orshin. Tritlekin, imrin. O ma sha Allah, çka që kjo është fjala inel hukmullah. Populli thot el hukmullah. Po bash el hukmullah. Ligji i Allahut është. Bash ashtu populli bash ashtu thone el hukmullah. Ligji është i Allahut, e jas kujt tjetër. Prandajse këto ligje si nai vën. Komunizmi navon ligj 50 çopa u bë. Shqipëria por në litë çetër, Kralevina e parë ka pas vu. Mos na erdhën komunistët në litë çetër. Mos daj ata shkuan, hajde Serbia neve në litë çetër. Mos daj hajde ata shkuan, hajde tash Kosova u mytën për ditë parlamenti këy po bënë, kështu po bënë, këy po bënë, kështu po bënë, këy po bënë, kështu po bënë. U mytën vënë atë ligj, amandament, amandament ligj, nuk e kanun ligj, numri numri të po bona e po bën këy. Apo knaqen këtë mat ligj? Po smuin mu knaq krek, sa më smë mirën mu konsulto populli me at ligj. E jo. Allah hua konsultohet me neve kër në kabu këtë liqë. A mëni me ditë? Jo. Pse? Pësha e për liqënë në këtë. Ja. Aj në ka kryu e dinë që farë liqë për po na duhet. Aj që e kabu motorinë në Mercedesinë dhe sa dizelë e dinë që farë vojë miqitë. A për e këtë dinë e jo? Aj që e kabu kablën e telefonitë. A i ka thonë vetëm për telefon, ashtë ti e në rrimë shka i banë. A o që shtë? A i që e ka bo e dinë shka i duhet. Allahu, a në ka bo ligjin neve. Veç a i ka kryu neve. Veç a i e dinë shka në duhet neve. A o kështu a jo. A në ka thonë gjakin trupë. Po, a në duhet duhanin ta. Rakia, droga. A në pra? Po veç a i përdi. A i kishë mujtë më rafalë kretë oksigenin neve, të më duhanit në Marlboro. Në më bëjë qëtëri petë do të dënil, që qëtëri të dëmërrije. Ka duhanë dëmërrije, mësë harë. Të paska më rinë, ki duhanë të ti. Ka duhanë palmallë, ka në motinë duhanë palmallë i gëtë. Së më në dhatëmë të më spiljas, mësë harë. Palmallë, dëmërrije, këndë gëtë, Marlboroë, shkurta. E këtë të në kënë më e mërë e mëmentë. Allahu e kishtë e falë oksigenë në qasitimi. Mirë po jo, ligji është i Allahut Gjelle Gjellalu, pra ndë i në Kuran ka thonë, in il hukmu illa lilla, ligji është vetëm i Allahut, emara Allah ta abudu illa ija, edhe ka urdnuo që mështë të adhuroni, vetëm Allahut, që këtë më mështë më të, më të adhuroni? Se fjala adhurim pak edhe nuk nën në kuptohet të nasa duhet. Që mështë të përfilet fjala e që tërkuj, Në din të Allahot, vetë të më dini Allahot gjallë gjelalu. E përpunët të dënjës, në ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, në të më alëm u bi umuri dënjakum, ju dënjën e dini mas miri që shpohecen, apo duhet tretuarat e gjona, apo duhet tretuarat e vogla, apo duhet rrugët e shtremt, apo duhet rrugët e drejta, ju i marroni kerat, ju i kini marrua Mercedesat, ju i kini marrua autobusat e kamionat, qështë i keni marrua ato senet e mdhaja, që asht E kulu kauli hadha vë estakfirullahi lëjve lëkum. E lusim Allahun gjallë gjelalu hu që ta prektikojmë liqinë Allahut gjallë gjelalu në fëtyrë tokës, jo për i nga të dikuit, për i nga të askuit, vetëm se vetëm, se duhet të adhurohet me merit Allahut gjallë gjelalu hu. Allahun au të zofë neve edhe me neve i dhe u të zofë të tjeret. E kulu kauli edhe njëherë, estakfirullahi lëdhin. Dhe duhu lef, sallohum alasit në muhammed. Allahun i moftë t